no és una condició que se li ha de posar amb un centre de recerca transferir el seu coneixement al territori. Però si aquest territori està preparat per rebre'l, doncs és obvi doncs que Can Ruti està encantat, de fet ho està fent i amb molta força, l'Universitat de Barcelona igualment i l'OPC està abocada a treballar aquesta idea. Uh -huh. De fet, l'ecosistema d'innovació al Barcelona Nord, hem dit que proposava accions de creixement econòmic per a aquests municipis, entre ells Badalona, però també... I a Tiana, el que ens toca ben de prop, a Tiana eh, ens ve el cap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 eren campus d'excel·lència internacional. Vull dir amb això, que si la unitat de, de recerca de dietètica i nutrició no pogués donar, que, que probablement sí, eh? però no pogués donar solucions innovadores empresaris de, de, de, del camp del vi que estan intentant millorar els seus productes. I, lògicament, per millorar-los millorar necessiten innovació. Si no ho tenim a disposició exactament a, a, a Torribera, tenim perfectament la xarxa de la Unió de Barcelona que ens ha de permetre buscar solucions als problemes que tenim. Mm. Em resulta, a, a, a, a, em, En resum, seria unir allò que tenim, realment vist com un sistema global, treballar tots en el mateix sentit,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 això, evidentment, no ajuda a pagar les nòmines, però molta gent sembla que ara, arrel de la crisi econòmica i de nous projectes que sorgeixin, eh, es pensen doncs, que la cosa es solucionarà d'una manera àgil, que propostes com aquestes, doncs, en seguida rellançaran el seu negoci, però també ha parlat de l'esforç. I en aquí l'esforç no només eh, ve donat per idees com la que ara es posa en marxa a través de l'ecosistema d'innovació del Barcelones Nord, sinó amb el propi esforç dels qui tenen una empresa, una microempresa o, o els propis universitaris, no?, que són els i més que sí que s'han d'esforçar en aquest sentit. Absolutament. De totes maneres, sincerament, o sigui, és, és indiscutible aquesta reflexió que fa vostè, és clara. Però el dia a dia eh, ens demostra que realment els esforços són tremendos. O sigui, realment podem queixar-nos de, de, de tot, perquè ens eh, tenim dret a queixar-nos, però jo crec, sincerament, pel que vaig, de, vaig coneixent del territori, que la gent es queixa i fa molt d'esforç per, per, per situar-se des de l'administració pública s'estan fent moltes coses els ocupats i no ocupats intentant formar-se col·lectius més allunyats del mercat de treball com aquests ninis Uh, espectacular l'esforç que estan fent possiblement en els diaris, en els medis això no queda i està més de moda parlar del nini. però jo també parlo d'aquest uh, jove que està buscant-se la vida d'una manera tremenda. I Ni aquests som els quants, que sí. nosaltres copem, aquests són els que recollim i aquests són els que nosaltres impulsem. i n'hi ha molts a tots nivells empresaris grans, petits i mitjans que estan realment per la feina i n'hi ha molts eh, realment. i tant que sí. Doncs ens creem amb aquesta visió positiva sobre aquest projecte ecosistema d'innovació al Barcelonès nord eh, adreçada doncs, als empresaris del territori esperem que els tianencs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 que ara comencem a moure també per aquí, els mitjans de comunicació. Efectivament. Moltes gràcies, Josep, gràcies bon dia.